В одне місце, а самим тим часом діє тодісь іншому. ти ж ніде нічого не сталося цієї ночі. І все-таки той виклик не випадковий, незрозумілий виклик, я тобі скажу. Якби це була робота якогось нерозумного любителя розіграшив, то, мабуть, він обнажився б одним викликом. А коли стільки разів то це вже скидається на послідовницькування, доведеться цим зайнятися. А пан, солідний учений, керує науковим інститутом таке систематичне травмування, ти мене розумієш, і не минає безслідно, і не лише на його власній роботі, а й на діяльності цілового інституту, а це вже справа неприватна. Та якби і приватна Одно, ми мусили б нею зацікавитися Товариш Гапан у мене прийомний Я не можу зараз з ним поговорити Він кивнув на купу звітів Отже, запроси його Вислухай уважно І потім зайдеш до мене, порадимось Це діло треба розжувати Маринич вийшов у приймальню І відразу за описом Кучерявого Упізнав Гапана Товариш Гапан Простягнув руку. Маринич, начальник відділу карного розшуку. Семен Петрович зараз дуже зайнятий, доручив мені переговорити з вами. Пройдемо, будь ласка, до мене. У кабінеті Маринич витяг пачков орбіти. Курити? На жаль, тільки я вже з вашого дозволу свою посмокчу. Його тонкі губи розтягнулися в дещо зніякої і відкрили рівний ряд Міцних зубів, які, видно, що жодного разу не зналися з бормашиною. Він витяг просмавлену люльку, вирізблену у формі голови Мефістофеля. Поки набував тютюн, Мариноч звичкою уважно розглядав його. Широкий у плечах, він тримався рівний як колишній строєвий офіцер, або недавній спортсмен. Кадровим військовим гапан, звичайно, не був, та от спортом раніше займався. Але тепер уже жилибонь і зарядки не робить. Про це свідчило через це, що досить виразно почали виступати під світло-сірим піджаком, дуже гарно, до речі, пошитим. Темне волосся, акуратно зачесано назад, відкривало високе чоло. Яке заокруглене підборіддя, це, на думку фізіономістів, свідчить про не дуже вольовий характер. Прямий розумний поглядачей, який зараз нервово-очікувально виблискували. Коли гапан розпалив люльку і по кімнаті поплив запах дорогого тютюну, Маринич промовив. «Я вас уважно слухаю, Григорію Антоновичу. Навіть не знаю, щиро кажучи, з чого й почати». Маринич помітив, як дрібно тремтіла рука, що тримала люльку якась напасть. Спочатку думав, що хтось помилково називає адресу, а потім, що якийсь нерозумний жартівник отаке виробляє, і, власне, того й зараз не відкидає. Через це, власне, нікуди не звертався. Але тепер тоже занадто. Дружина розумієте, у мене хвора. Тижнями була зліжка не підводиться, а тому нервова, легко збуджується. Та й донька, вона десятий клас не закінчила, саме випускні іспити були в неї. А після подібних нічних візитів ніхто вже до ранку заснути не може. Коли то вперше сталося, не пригадайте. Числа точно не пам'ятаю, але десь наприкінці квітня. В інституті якраз був передсвятковий вогник. Повернувся додому десь об одинадцять, і я на початку першої дзвінок у двері. Швидка кардіологічна бригада, але прізвище тоді назвали не моє. Отож і я, і вони вирішили, що той, хто викликав, хвилюючись, назвав не ту адресу. Але іншим разом вже і прізвище було моє. Коли це було вдруге? «У травні?» «Так, я після Дня Перемоги виїхав до Києва, пробув там тиждень, а як повернувся, то за кілька днів, число, мабуть,